Välkomna ska ni vara till avsnitt 111 av Sveriges mest scharlskigla tv-spels podcast Par i Pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt Robitsch. Lyssna. lyssna Switch off the lights. Vad är det här? Flott som något mellobidrag från 94. Inside. Nej, men det här måste vi veta vad det är. Chilly boat. Chilly boat. Jo. Det här vet du vad det är. Men jag gillar inte när du sätter mig på pottan. Är, är du beredd? beredd? Nej. Nu åker vi. Fire! Mm. Scooter. <hör> <hör> <hör> <hör> nu är vi igång. Vi uh -huh. ville bara sätta igång det här. Okej. Okay. På ett bra sätt. Ja. Nu är vi liksom igång. Det blir inte Nej, mer pepp det. än att börja ett avsnitt med Scooter. Fire! Dra fram visselpipan. Det många vis. inte vet är att live så brukade den här gitarren i den här låten spelas av Abaddon som då var gitarrist i Venom. Va? Världens första black metal band. Nej. Helt är det sant? sant. Nej men det Helt är ju sant. så konstigt. Helt sant. Det är märkligt. Nej, referensen till det var ju bara att jag äh, äh, håller på mycket med eld nu för tiden. Åh! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag vill bara, jag vill, jag vill bara få det här ur, jag vill bara få det här ur det världen. Det en hyllningslåt till Robin. Ja, absolut. Jag vill få det här ur världen. Jag Jag, får håller, tre minuter. jag håller på att utbilda mig till deltidsbrandman. man. Um, som många vet. Och det är fan det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Alltså jag, jag kommer hem och är död på dagarna. Uh, det är skitkul. Men uh, det är någonting helt... Jag bara fick för mig så att nu ska jag ändra på allt i mitt liv sluta dricka speciellt mycket alkohol. Eh, och sen, och sen börjar röra på mig. Och sen så bara jag söker jag till bli brandman. Eller deltidsbrandman. Då. Och det håller jag på med just nu. Jag hoppas, hoppas, hoppas att jag orkar hela vägen. För det är, det är, det är tufft. Det är ju är, är typ det farligaste Arbetsmiljöverket tillåter. Ja, rök, Arbets... Rökdykning. Ja, ja exakt. precis. Exakt. Nej, alltså du kommer greja det. Du, ja. du har pannbenet för det. Ja, jag det Jag är så glad att du äntligen har hittat någonting. Som du känner att du kan utvecklas inom. Ja, vi får se. Alltså jag, jag, hoppas, jag hoppas att jag håller hela du, vägen. Nu. Du kommer ju hem hit efter liksom långa <hills> dagar där nere. Och så sätter du dig och ritar upp exakt hur din dag har varit. Och ba, man kommer in här. Röktiker nummer ett. Går in och gör en okulär besiktning. Kommer ut, sen kommer ba, jag vet, men Det där är ju liksom kalla röktyk. Jag ska ju börja med varma snart. Och ja, men jag... då kommer du hem med blåsor och så går du igenom. Ja. Rök diker <laughs> Eller så kommer jag inte hem. Nä, det är syr. det som är grejen. Ja. Då får du inte säga. Robin kommer gå jättebra. Ja, vi, vi, vi, jag uppdaterar er i podden. Jag ja. kommer uppdatera er hur det ja. går. Eh, hur, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag har... Jag lite... vänta, vänta. Jag har jag har dig också faktiskt. Om du kan ja. hålla dig i några sekunder så ska du få ja, en låt också. Ja, jag håller mig. Vad ska jag få? Uh, nej, men jag, tänkte, jag tänkte bjuda på en, en låt som jag tycker liksom... Um... Nej, men den här tycker jag passar dig lite grann just nu, faktiskt. <skratt> det här, jag, jag tänkte på yes! dig när jag hör den här idag. Jag tänkte på dig. Vi börjar med två yes! låtar, liksom. Um... Eller hur? Det här är alltså Ronny och Ragges fantastiska låt Köra fort som fan Ja, det eh, nu. Varför ska vi köra fort som fan då? För Nej, jag ska ju absolut inte köra fort som fan <laughs> Nej, men okej okay. Nej, men jag har tagit Eller jag har delvis tagit körkort eh, För BE Ja Alltså inte vanliga B körkortet det, det tog jag för ett decennium sedan Men mm. nu har jag BE Det är alltså tungt Ja, det är inte dåligt Det är inte dåligt Och det har varit svårt som fall <laughs> Jag kan säga mm. så här. Det är via jobbet och jag var tvungen att Ta det ja. och vi fick en månad på oss Jag minns bara när man tog Första körkortet mm. Det var liksom före barn Det var bara du och jag Man ja. hade bara sig själv att koncentrera sig på ja. Och där köttade man I flera månader Och gick på körlektioner liksom. Nu fick vi fyra veckor på oss Innan teoriprov ja. Men det är ju, det är ju det... snart till mål i alla fall. Ja, men teoriprovet är ju alltid liksom, som bekant svårast, svettigast ja. och mest nervös. Men den grejade jag. Så ja, wow! tack. Bra, tack, tack, nu är det tack. bara uppkörning kvar. Ja, det vet vi inte hur det kommer gå. Hörni, i det här avsnittet av Paripixlar ska vi prata om Hidden Gems. Och vi kommer säkert hitta en massa konstiga sidospår när vi ändå pratar om allt möjligt här. Ja, alltså... Vad är en Hidden Gem, Filippa? ja men alltså Ett hidden gem är ju som det låter Det är ju en dold juvel mm. Och den är väldigt dold För jag upplevde att när man skulle göra lite research för det här avsnittet så var det svårt Att komma på själv <skratt> ja, bara, ja. Vad är det för hidden gems liksom Och nu har jag bara Alltså jag har inte googlat Hidden gems till varje konsol Utan jag har bara liksom Fiskat i mitt eget minne Vilka spel har jag spelat som jag tycker är väldigt väldigt bra mm. Men som det verkar som att inte alla har spelat. Men det kommer bli så här att vi kommer ta upp ett spel och kommer få upp och, oh, hallå det där är väl alla har talat om men alla ja. spelat. Fast det kan vara så här det kan också vara så här att det vi menar med Hidden Gem kan också vara att det är lite förbisett och att det kanske bör hyllas lite lite mer ja, än att... vad det görs. Jo men så är det ju. Det är precis samma sak med typ filmer. Mm. Alltså de kan ha oturen i någon situationstecken att släppa samtidigt som ett annat mastodontspel som mm. fick mest hyllningar det året. Och sen har folk liksom ja, missat det. Ja. ja, men precis. precis. Så, Så jag, jag tror ja. att ni kommer känna igen de flesta spel vi pratar om idag. Mycket mm. möjligt. Det, det tror jag också. Men, och det är inget fel med det. Nej. Men målet är ju att vi ska liksom med den här podden rekommendera ett spel och sen vill vi se... Hur det här spelet på Tradera blir dyrare och dyrare för varje gång Så Vi ska starta för att många av de här coola Youtube-gubbarna, typ Metal Jesus Rocks och alla de här, att så fort de har rekommenderat ett hidden gem, då har spelet liksom skjutit i höjden på Ebay. Så att, ja. vi ska se om några av de här titlarna nu kan, liksom, om vi kan vara med och påverka kurvan. För... Tror du det verkligen? Nej, det tror jag inte. Har en pixlar? Men det blir en kul grej i alla fall liksom. Ja, ja, det tycker jag. Ska vi sätta igång, eller? Alltså, hur många spel har du? En bunt. En bunt. Ja. Jag har också en bunt. Ett en knippe. Och... Har du ett dusin ägg Vad är ett knippe? Är det sex? Nej. Tjåg är 20. 20. Dussin är 12. 12. Vad är ett knippe, då? Jag vet inte. Knippe. Vi googlar knippe. Vad kan det vara? Fem? Ett knippe är... Äh, bl blomsterarrangemang. Ja, men det kan... Nej, det kan det inte vara. Det kan vara. inte bara Knippe antal En grupp. En grupp. Ja. Men hur många, hur, hur många är ett knippe? Kan vi, kan man på det? Hur långt är repet? Många <laughs> är ett knippe. Ett knippedill. Hur mycket är. Ja, jag vet inte. I alla fall, vi, vi, jag har ett knippe-spel här i alla fall. Ja, ja men så, trevligt. Jag ja. har kanske ett par mindre än ett knippe. Ja, men det gör ingenting. Vi sätter ja. igång. Ja. Ska, ja. ska jag börja med det så att jag har fler då? då? Ja, men sure. ja. kör. Okay. Mitt första spel som jag pratar om är ett spel till Super Nintendo som heter Run Saber. Mm. Mm. Vad är då det här? Jo, Run Saber är ju alltså ett sidescrolling-action-spel av horisoft <laughs> De heter så. Yep, på riktigt? <laughs> ja, Va? det är en, en japansk studie som heter Horisoft. Eh, och det här spelet är släppt av Atlus Atlas. Laura. Och vad är Run Saber? Jo, Run Saber är ju ett sidescrolling eh, fighting-spel, kan man väl säga. En side scrolling eh, action platform spel Så kan man säga. Det är lite mer korrekt. Det här är ju liksom någonstans Striders lillebror. Eller om Strider fick barn med Valis. Valis? Ja, vad är, det? är också ett liknande spel. Uh -huh. Springa och slåss. Valis, Valis har för övrigt jävligt bra musik. <laughs> um, det kommer jag inte ihåg hur musiken i Run Saber är. Men i alla fall, Run Saber är alltså uh, jävligt uh, underskattat spel. Det, det, är, det är som Strider. Fast vad är det som är dåligt i Strider? Jo, man kan inte spela två player. I Run Saber kan du spela nej. två spelare. Är det split screen? Eh, nej. Nej. Det, det är liksom. Det är KO. Co oh, vad coolt. Eh, Varför alltså, har vi då, inte spelat det för? Vi har spelat det, men du har, glöm, du har glömt bort det. Ja, det har jag. Eh, och, eh, det, det, det, här, det, här, det här tycker jag att alla måste spela faktiskt. Jag, det är, jag tror att det här är till och med släppt i Europa. Jag tror att det inte är släppt i Japan, trots att det är ett japanskt. Uh, spel Men det, det är också som jag vill rekommendera uh, att titta efter när ni spelar Run Saber. Kolla på den fantastiska Spriteworken. Den är... Ah. Den här, alltså det här är ett sånt jävla bra spel. Uh, som sagt påminner väldigt mycket om Strider. Coolt. Fast det är två player. Och Atlus. Och Atlus som har släppt spelet. Ja men precis. Okej, okay, så inte utvecklat det? Uh, nej. nej, precis. Utan det är... Uh, ja, det, det ser är ju coolt, som uh, coolt ut. Ja, artworken är också väldigt fräsig. Den är eller det är ett sånt här spel där... Det är ett sånt här spel där... Um, alltså, det är ett japanskt spel och sen så är det en amerikansk konstnär som har tolkat det. Och det brukar ju bli på ett Det är sätt. amerikaniserat. Ja, det är exakt. lite häftigt. ja yes, exakt. Uh. <laughs> Nej, men jag ville bara slå ett slag för Run Saber, som är ett fantastiskt jävla spel. Det tycker, ja, det tycker jag verkligen att man, att man faktiskt borde... Eh, kolla in om, om man liksom är Super Nintendo, fantast och, och sådär. Eh, jag för att det kan bli ganska dyrt idag. Eh, så, sådär. Men det, det är i alla fall en jävligt fin pärla faktiskt. Mm. Eh. Men följdfråga då. Ja. Eh, är, är det samma utvecklare som har gjort Strider? Nej, Nej Strider nej. är väl Capcom? Ja, det kanske det. Är. Ja, jag tror mm. det. Mm. Ja, nej, men eh, Run Saber i alla fall. Första rekommendationen från Paripixlar. Finns till eh, Super Nintendo? Vad kul! Yes. Ja, men Det var en bra start. Jag tycker det. Nu känner jag mig liksom så att nu är vi igång. Litegrann. Nu är du nu är igång. Liksom, ja. Känner du skoter i ryggen? Nej, inte längre. Som tur är. Som tur är. <laughs> uh, jag vill höra vilket ditt, din första rekommendation, ditt första hidden gem är. Ja, alltså jag vill ändå, jag vill säga två. Okay. Jag vill uh, smyga in en bara, men jag tänker mm. bara vara superkortfattad och jag vill bara säga tomba. Tomba. Ja, ja. aha, som vi spelade i förra avsnittet. Ja, ja, och jag tänker inte... Vi har gjort ett helt avsnitt om det och snackat om det i en och en halv timme, så det kanske räcker. Mm. Men om ni missade förra avsnittet, kolla in Tomba, för mm. jag tycker att det är en hidden gem. Det är ändå ett spel som de flesta känner till, de flesta spelade demoversionen, men det finns mer till spelet. Det är svårt med Tomba. Ja, men jag vet... <laughs> Jag blev så blev besviken på att jag inte tyckte att det var speciellt kul. Det är snyggt som fan, men det är inte speciellt kul. Jo, det har sina... Jo, jag gillar ändå det jag Jag tycker det. Jag liksom hatälskar förstår du? Jag gillar inte Tomba. Nej. Personen, eller apan, eller vad han nu är. Han hatar jag, liksom. Men spelet i sig tycker jag är lite charmigt. Hatet ett starkt det. Och kan inte det bli en ja, men, jag blir, ja, men jag, blir, jag blir bara irriterad. Ah, Okej, okay, men då ah. går vi vidare då till ja, mitt första din spel. din första riktiga rekommendation. Ah, jag vet inte om det här är så mycket bättre, för det här måste nog vara ett av NES-spelens fulaste spel, mm -hmm. tänker jag. Red Gravity. Ja, det är hemsk musik dock. Hemsk alltså, musik. Johnny Bravo möter rymden. Eller hur? Oh. Det är liksom det här stora jättehuvudet med Elvis frisyr och ett skevt. Väldigt lurigt leende. Och så har han en oproportionerligt liten mm. kropp. Ja. förstår du Och ett jättevapen. Alltså, jag tycker ändå att det här är för sin tid ett väldigt innovativt spel. Mm. Det är ett plattformsspel. Där. Du, du spelar som Rad, som ska vara lite fräsig. Då. Du ger ut i rymden på jakt efter åtta Stulna CompuMinds heter de det, det ska vara någon slags medvetet dataväsen mm. Och rädda världen, såklart eh, Och det som är grejen med det här spelet är att När du spelar de olika banorna så kan du växla gravitationen mm. Så du spelar eh, upp och ner så skjuter man ja, sin väg genom olika rymdmonster. Mm. Och musiken är så sjukt konstig. Och man undrar ju liksom vad de rökte när de skrev den här musiken. Mm. Ja, den, är, när man... den är jättekonstig. Den alltså. är jättemärklig. Och alltid när man typ är på Youtube och eh, lyssnar på så här: spellistor med ja. den värsta nästmusiken. Ja. Jag bara, alltid? Jag ja, alltid gör det. Den ja, värsta har. Ja, jag, jag, då dyker ja. Red Gravity upp. Men... Jag vet vilken låt det är de menar. Och det är bara en kakafoni av oljud. Liksom. Men vi kan lyssna Men, lite på den. Vi kan dra på det medan du pratar. Ja, precis. Men det kommer ett segment där det blir... Det helt okej okay, musik <skratt> efter. <skratt> <skratt> ja, precis. Men jag tycker att det här är ett sånt... Det är ett sånt konstigt spel att alla borde äga det. Och jag spelade det här jättemycket när jag var liten. Ja, alltså, ja vi ska se. Här. Nu kommer musiken <skratt> så här. Du kommer förstå vad jag menar. Det, det... <skratt> Ja... Är det här musik? Nej. <laughs> det är som att någon har bara suttit på tangentbordet. Liksom. Det är typ en katt som har gått på tangenterna. Ja. och så har det. För bara... det här är Vad är det där? Det är som liksom? att pipa mitt i allting. <laughs> det här är lidande. <laughs> Jag vet. <laughs> Det här är det sämsta soundtracket ja. till, till nästa ja, spel. Men det det. Ja, det det. ja, men nu räcker det. Ja, det, det där är bara helt random. det helt kolla enkelt, vad ja. ful han är. Ja, han är det här, väldigt ful. Ja. Det, det är så konstigt det här spelet. Eh, men jag spelade det jättemycket som liten. Eh, mm. Och tyckte att det var roligt faktiskt. Men det är lite kul att vi pratar om Strider innan. För att det här spelet är ju lite så inspirerat av strider också faktiskt. Ja. Men alltså, protagonisten har ett plasmasvärd och man kan gå upp och ner i taket och grejer. Det ju Ja, lite... fast det är inte lika mycket fart och fläkt. Nej, är det är ju det inte. Är det, det går inte. ju långsamt liksom. Nej, ja, men, men jag, alltså så här, samlar man på en spel så tycker jag att man ska ha Red Gravity för det är så fult. Ja, kanske. Jo, men jag tycker ja, det. det. Ja, ja. mm. Okej. Okay. Ja, men det är det din första rekommendation eller? Ja, absolut. Ja. Ja, alltså jag tycker inte att det är ett jättebra spel. Nej, det är så fult. Jag tycker man ska ha det. Kan man äga typ ja. så Barbie som springer runt i ett plattformsspel och skjuter ja, tennisbollar? Barbie? Nej, Barbie. Så... Äh, Barbie är inte heller Nej, spel. det är ett det jättedåligt är... spel. Ja, det men det är, ju är bara prop, kul ja. att det är ett helt rosa Barbie-spel, så därför mm. vill man ha det. Ja. Red Gravity är så sjukt. Ja. Och det är så fula animationer när han sitter där i introt. Eh, och man ser honom i så här bakifrån. När han stirrar in i mm. den stora skärmen liksom och över ja, universum det, det. Ja, så får det. han uppdrag. Liksom, och hans enorma huvud. Det är så fult det här spelet. <laughs> så därför tycker jag att man ska ha okay. det. Ja, Red Gravity. Ja, jag tycker mm. det. Ja, bra. <laughs> Varför dricker man mycket kaffe i kyrkan? Nej. Det är gjort på bönor. Nej, kan inte du berätta om översättningen i spanska REC? Där folk, folk blandar ihop bönor och bönor. Var inte det i den här räck? Att det var dina bönor har blivit besvarade? eller vad det var? var det inte något sånt? Det, som du har skrattat åt många gånger när jag pratat om det. Jo, ja. men det stämmer. De har istället för bönor... Dina bönor har blivit besannade. Ja, det stämmer. Ja. Visst, visst det Rick? Filmen ja, det Rick. stämmer. Ganska bra film faktiskt. Ja, den är skitbra. För att vara en sån här found footage film ja, så är den typ ganska bra. så här bra. 2008 kom den. Jag tror att den är ännu äldre. Nej. Tror du inte? 2008 låter väldigt sent. Nej, jag gick i gymnasiet. Förstå. 2007 är det svar. Okay. Ja. Ja, men ändå bra. Eh, faktiskt ganska underskattad film faktiskt. Den är skitbra. Eh, det finns en scen där man, där man ramlar ner för trappan. Där. Den, den tycker jag är otäckt Ja. Faktiskt. Faktiskt. Annars är det en ganska bra film faktiskt. Väldigt bra. Eh, jag tänkte köra min nästa eh, hidden gem då. Mm. Det här är ett spel som jag tror kan liksom röra upp eh, debatter. Där ute. Debutter. Butter. The butter. The butter. Mm. Eh, spel, ett spel som är släppt till Xbox 360 och Playstation 3. Ett av de mest märkliga spelen som jag någonsin spelat. Utvecklat av Access Games med Swery 65 i regissörsstolen. Spelet heter Deadly Premonition. Mm. Ja du, vad fan ska man börja med det här? Alltså <laughs> Deadly Premonition är ju ett open world survival horror- Typ. Vi ska som FBI-agenten Francis York Morgan besöka den perfekta lilla amerikanska småstaden Greenvale där en ung kvinna hittas mördad. Wrapped in plastic. Och... <skratt> den lokala polisen står handfallen då många av omständigheterna är minst sagt märkliga och stadens Olika invånare kanske egentligen vet mer än vad de ger skenet av. Det ligger som en märklig, nästan hypnotisk hinna över hela staden. Under sin vistelse i Greenvale kommer Francis att uppleva märkliga drömmar. Där han ska finna ledtrådar till den här modgårtan. Men hack i så har han något som följer honom i mörkret. En mystisk varelse. Eller vad fan? Alltså, ni fattar att det här, det här är ju Twin Peaks. <laughs> the game. <laughs> man kan inte komma närmare utan att det liksom blir liksom copyright infringement. Det är så nära du kan komma Twin Peaks utan att spelet Klara. heter Twin ja. Peaks. För, förutom förutom alltså hela handlingen som är stulen från Twin Peaks rakt av, med karaktärer och allt, så är det ändå så här om man, om man liksom tar bort det allt som är Twin Peaks. Och bara liksom titta på det som man har kvar. Så är det här ändå en ganska spännande berättelse. Liksom, under allt det där som är stulet, eller vad man ska säga. Och det är mycket med det här spelet som bara är så här konstigt och liksom direkt eh, ofärdig, ofärdigt. Ofärdigt, ja. ja. Men alltså. Skicket som spelet är i. Gör, det bidrar ändå till något, till, någon, till något konstigt sätt, alltså till att upplevelsen ändå blir att man kommer ihåg den. Förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Alltså, jag skulle vilja säga att det också gör att det påminner om Twin Peaks. Ja, ja exakt. Att, på något konstigt sätt. Alltså ja. Twin Peaks är, det är världens bästa serie. Mm. Punkt. Men det är också väldigt bristfälligt. Säsong 1, det är 10 av 10. Säsong 2 är märklig. Vad gjorde de här? Vad ja. Oj, vad händer här? Men jag gillar säsong två av Twin säsong Peaks. Säsong tre pratar vi inte om. Punt. Finns det en säsong 3? Nej, det finns inte. En säsong jag har glömt bort det. Det tog. finns inte. Mm, ja, eh, och det är det man gillar. Det är David Lynch och Mark Frost. Men framförallt David Lynch, Rest in Peace. Som mm. har liksom skapat det här märkliga, den här märkliga världen som är Twin Peaks. Och Deadly Premonition... Är ju liksom På samma sätt Väldigt, väldigt märklig Och trots att det bitvis Är ospelbart, jag tänker bara När man ska köra runt med den där bilen och man ba, det. Alltså det går inte Det går inte att spela liksom. Det blir för svårt för att kontrollerna Funkar inte liksom. Så är det så fascinerande Och det är så spännande att det, man det är ett konstigt spel. spela. Det är ett konstigt jävla spel alltså. Ja, men det är bra. Jag, alltså, jag älskade Deadly Premonition. Ja. Det var så spännande. Men just så här, alltså hela upplägget liksom att det är open world, en ful open world. Ja, ja. Där du liksom kan köra bil helt fritt och då blir då ser man då, det hur som ett så, Windows 98 spel ja. helt plötsligt. och så ska du så här, plocka poäng när du ut och åker. Eller hur? Det som att de bara så här, lite spontant slängde in GTA i det här spelet. Ja, Ska man fast travela mellan de här olika platserna? Liksom, eller så här, Nej, men släng in lite open world med en bil man kanske köra runt i. Liksom. Ja, men Det är väldigt, väldigt märkligt. Och, och världen, är, världen är jätteofärdig. Ja, den är ful. liksom. Ja. Men, men hand... det, det bidrar till stämningen på något ja, sätt. Ja, men det gör ju det. Konstigt, men... och handlingen är så spännande. Ja, den, är den, jättebra. Är, den är jättefin. Och utan att krossa ditt hjärta nu mm. Jag tänk, jag får lite vibbar nu, nu kommer det bli bli Superman. Aha. Till typ Shenmue. Mm. För att det är också ett väldigt annorlunda, lite märkligt ja. spel. Det, det finns inget annat spel som är som Shenmue. Och det går inte att återskapa det med... Alltså nu. Nej, alltså då då så fanns det inget som kännmo. Nej, liksom. precis. Och skaparen av mu är ju också väldigt så här, han hade aldrig spelat ett spel tidigare i sitt liv Nej. och så bestämde han sig för att han skulle skapa ett spel. Han är ju också lite av en sån här Med Josuke tänker du på. Det? Ja, exakt. Ja. Han är ju också lite så här en eldsjäl och mm. han har sin vision och när det funkar då blir det jättebra mm. liksom men det det, du ska försöka han, han, han, tio han gånger. Var ju, inte, alltså var ju inte det första han gjorde utan han började ju med typ alltså på Sega i tidernas begynnelse. Han är ju också en av skaparna bakom Virtua Fighter. Ja, jo. Liksom, så att han, har, han har ju lite... Men jag förstår precis vad du menar med att han vill skapa någonting unikt. Liksom. Mm. Och det är nog det som Sweary 65 vill göra med Deadly Premonition också. Ja. Liksom. Men det är, det är ett konstigt spel. Men jag, jag vill ändå kalla det för en hidden gem. Absolut. Ändå, för att det är liksom... Det gav mig någonting. Och speciellt om man gillar Twin Peaks, alltså då är det en no brainer. Liksom. Mm. Men jag vill ändå tro att det är ganska många som inte har talat om det här spelet. Och om man har, har talat om det så är det för att man har sett något roligt klipp på, ifrån det på YouTube. <laughs> liksom. För att ja, det, det är ett minst sagt märkligt spel, men ack så underhållande. Jag rekommenderar spel som har musik som hamnar på de sämsta listorna. Mm. Och du rekommenderar spel som säkert har hamnat på listor över sämst gameplay. Ja, det är så vi ja, kör jo, här i det är, är, ett är ett precis. Ja, lite så jag tänker också. lite så jag Ska jag komma med en hidden gem? En hidden gem från Filippa körde. Ja, men jag tror att ja. det här är det faktiskt. Yes. Det är spelet Hotel Dusk. Oj. Room 215. Nu du, Hotel Dusk. Nu ska vi googla Hotel Dusk, Paripixlar. Nu ska vi se vilket avsnitt var det. Om du får gissa. Och jag säger. Vi har redan sett att spelat. Ja igång. jag vet. Mm. Uh, avsnitt 6 Avsnitt 24 oh, av Paripixlar, okay. ja. Hotel Dusk. Till Nintendo och Det stämmer. Hotel Dusk är ett peka-klicka-spel till Nintendo DS där du i rollen som detektiven Kyle Hyde ska lösa det förbryllande försvinnandet av din gamla partner. Sökandet leder dig till det mystiska skymningshotellet där både gäster och personal döljer många hemligheter. Mm. Du och jag spelade det här spelet tillsammans och jag minns det här spelet med värme. Jag minns att det var, det var så mysigt liksom att navigera mellan korridorerna och diskutera med de olika personerna som man stötte på. Det var så här, det är lugnt, det är mysigt, det är pusselgåtor, eh, oväntade händelser. Och sen så har vi den här musiken som påminner liksom om, eh, vad heter det? Hisp-musik. vad heter den? Ja, musak. musak. Ja. Det är väldigt så där. Ja. samtidigt som det är väldigt... Eh, det är lite så monotont, men ändå typ så här, jag sitter i baren på en röker jazzklubb och super bort min ångest. Ja, det är, det är faktiskt ett jättebra spel det Det är ett fantastiskt spel. Jag, jag tyckte det var så mysigt mm. att spela det. Om det är något ord som ska beskriva det så är det mysigt. Mm. För det är ju ett detektivspel, men det är liksom inte så här, det är inte true crime på det sättet. Det är inte så här blod och gore. Men det är typ ett drama med lite spänning. Ja, är det är ett spänningsdrama. Ja. ja visuell visual drama Precis. alltså alla ja. Och så måste du liksom skapa relationer med alla gäster och du ska lära känna dem och så märker du att det är, det är saker som inte mm. stämmer mm. i deras uttalanden och du får liksom förhöra dem och gå tillbaka och hitta ledtrådar. Nej men det var jättemysigt. Och sen är det så här alltså själva designen på det här spelet, tycker mm. jag om för det ser ut som att det är tecknat för blyerts. Ja, exakt. Och det är jävligt snyggt. Det är vet, vet du vad det heter på japanska? Wishroom, Tenshi no Kyoku. Uh -huh. Eller alltså önskerummet, engelska. Ja, engelska. Just, minne. Det. just det. Mm, heter det. Det finns ju en uppföljare också som heter Last Window. Last Window, The Secret of Cape West. Ja. Då, som vi är, började ja. på det men vi avslutade inte det. Det var inte lika bra. Nej, jag, jag föredrar Hotel Dusk faktiskt. Ja, ja, fantastiskt jävla spel faktiskt. Men det är någonting väldigt fascinerande och spännande med en, en deprimerad man i medelåldern som har ett förflutet som ska lösa typ <gör> ett brott. Det ja, men man som bär på ett mörker. Oh, Förstår du? Ja. Oh. Och som ska lösa brott som till en början känns avskild från hans eget förflutet men sen så kommer det i kapp. Förstår mm. du? Och så näslas det ihop, och helt plötsligt så kommer allting fram. Förstår du? Det här låter som något som går på Netflix. Liksom. Ja men Jag älskar sånt. Jag är en sucker för så här True Crime-dokumentärer. Ja, alltså, och... det, det, ja, det, oh. det är inte klokt egentligen. För... Hur många gånger i veckan hittar du mig så här avdäckad på soffan och har somnat framför en YouTube-kanal med så här Cold Blue? När det är poliser alltså, ja, som, som ja, så... förhör hemska människor. Sånt är ju kul. Sånt det är jättekul liksom. men det är det som du brukar typ så här jag, jag ligger i vårt sovrum och spelar tv-spel och sen har jag utifrån från hur så här, hur jag, jag hör så här typ att jag, soon they will discover ja, her gruesome fate but they later discovered that she was stabbed 250 uh. times och jag bara wow jag, vad fan tittar de på det? tittar ut och bara se, för första för första ser jag din hur du ligger i soffan med näsan upp i vädret och munnen öppen Nej. och så här <skratt> Nej, jag sover inte så. Nej, okay. Du sover på rygg och munnen öppen. Va? Och sen så är det här liksom, hemska, hemska true crime-grejen på Youtube. Liksom. Då sover jag som så, ett så barn. Som att vara var klippt av en femåring. Liksom. Jag älskar det. Nej, jag vet inte, jag inte fattat det där. Alltså. Men jag mår bra, liksom. Alltså, nu låter det här hemskt, mm. men jag mår bra... Nej, jag kan inte säga det. Mår... Jag mår bra när andra mår dåligt. Alltså, det låter så hemskt. men, jag, men jag, typ, menar så här, du med det? Alltså? Jag mår bra... För att jag blir påmind om att jag har det bra Jaha, på något sätt. Okay. Mm. Och så äh, när jag lyssnar på sådana här hemska saker. Ja. Jag vet inte. Men mm. det, det är någon så här trygghetstjänst. Ja, du, du är ju faktiskt. Ja. Ska vi ta nästa spelare? Ja. Mitt nästa spel som jag skulle vilja prata om är Kabuki. Quantum Fighter. Och det är alltså släppt av Human Entertainment- som då också ligger bakom spel som till exempel Monster Party ja. eller Clock Tower. Har vi pratat om det här innan? Nej, det har vi aldrig gjort. Så jag tänkte men att det här skulle prata om. Men en lyssnare har väl sagt någon? Jo. Vi har spelat in 211 men... avsnitt. Jag har ingen aning om vad lyssnare har ett... sagt. Jo, men i ett äh, musikavsnitt. Mm, kanske. Det är inte någon sån Sansoft mm. eller någon som har gjort. Nej, det är väl Human Entertainment och okay. Hall. Hall of America som har släppt det tror jag. Jaha, jag, vet. jag vill säga att någon lyssnare har efterfrågat en låt från det där spelet. Ja, det är, mycket det är mycket möjligt. Det är lite kul med det här spelet när det skulle lokaliseras till västerländsk kultur. För du vet vad en kabuki är va? Nej. Det är ju en sån här traditionell japansk teater där skådespelarna ja. är sminkade på ett speciellt sätt. Och med masker typ. Ja, de sitter på en scen. Och sen så, är de, har de, sen så sminkar de de sminkar på ett speciellt sätt och så liksom gungar de och dansar och sjunger. Liksom. Just det. det är så här, japanskt traditionellt skådespel. Um, och det är ju inte så explosivt, va? Nej. Uh, det är ganska sittande. Uh, i, i, I alla fall, det är alltså liksom spelets titel då, Kabuki. Då tänker man, Japan. Det här spelet är ju såklart en... Uh, det, såklart, det här spelet är en tie-in till en japansk film som heter Jipang. Oklart uttal där. z i p a n Sipang. Mm. Ja, jag vet inte vad det betyder. Det är en film om tidsresor där då, om jag har förstått det här rätt, huvudpersonen um, liksom hjälp, får hjälp av en dator och åker tillbaka till 1600-talet där han då är en kabuki-karaktär. Oh. Om Google Translate var snäll mot mig så är det liksom... Um, oh. Ja, men vi... vi, vi... Ja. Det. Och det här spelet är ju liksom en ändå sidoberättelse till den filmen. Men det flög med då när det här ska översättas till en amerikansk-europeisk spelarbas då, och det är 80-tal. Så då istället så fick vi Colonel Scott O'Connor. 25 år, supermilitär, vars farfars farfars farfars far, far, far var en kabuki-konstnär. Ja, såklart. I alla fall. <laughs> året är året 2056 och man ska inuti en dator förstöra en AI som har blivit galen. Man spelar som en kabuki i traditionell 1600-talsklädsel med långt hår och så headbangar man i all sina fiender. Va? Man spör dem med håret. Nej. Jo man headbangar sönder dem. Tänk <skratt> en just, cast, Castlevania fast, oh. fast det är ditt hår istället. Ja. Oh. Det, det, det är så det är, det är så. Coolt. designat spel, coola detaljer, jättesnygg sprite work. Um, en glay-mekanik som påminner väldigt mycket om Ninja Gaiden och Batman, fast lite lättare. Väldigt unikt ändå, på många sätt. Um, det är ett spel som jag också så här, det är en ganska vanlig titel till Nintendo. Inte så här, inte så här ovanlig på något sätt, men ändå så tror jag att det, det, det, det är förbisett. Man, man ska verkligen sättas ner och spela det här spelet. För Jag, jag tycker att det är... På, någon frågar mig så tycker jag att det där är minst lika bra som då typ Ninja Gaiden eller Batman till Nintendo. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Alltså jag älskar ju omslaget. Det känns ju så här futuristiskt. Han ja, ja, ja. har typ en röd lugg. Ja, jag vet men det är också så. såhär. <skratt> så det där han... är Scott O'Connor du ser. Det är så... ju inte liksom. Ja. Och så bara hoppar han så här med rumpan först ner på ett monster med två horn så här. Japp. He doesn't give a fuck Nej, jag vet. lite jag ska, så så kolla så kommer jag kan hitta spelets japanska omslag god men om jag älskar så här när det ska översättas till amerikansk publik då är det som att då ska alla heta så här, dude dude <laughs> Alltså det dude är bara... dude <laughs> alltså alltså kolla, kolla på kolla på spelets japanska omslag fan vilket snyggt omslag kan vara ett av de snäggaste omslag jag sett till ett mm. fan kommer spel ja alltså så här gör man ett omslag Wow! Ja, japansk avslutar är mycket coolare. Ja. Wow! Coolt alltså! <gåll> <gåll> Nej, men det, det tycker jag man ska spela. Det, det är ett fantastiskt spel. Um, det är liksom det är också ett spel som inte är så dunderdyrt liksom. Så det kan man ju faktiskt plocka på. Absolut. Alltså. Och så troligtvis har det bra musik då eftersom jag vill minnas att en lyssnare har tittat tyckt... på <gåll> ja, det. Det är bra musik. Det är bra musik på det. Absolut. Jag tror det alltså. Nej, men Jag vet att det är Ja, det är det. Hur vet man att Olof Palme aldrig sträckade? Den, den här är bra. Oh, är den där? Ja, den här vill jag tillägna Mange. Okej. Okay. Hur vet man att Olof Palme aldrig sträckade? Jag Vad var han dog av? Ryggskott. Nej. Det var bra. Den var faktiskt bra. Ja, den var, den var bra. Det var skitroligt tycker ja. jag. <här> Alltså nu nu ska nu. Nu kommer världens konstigaste spel. Ja men det här är konstigt faktiskt men eh, ja lik så ska jag envisas med att prata om det här spelet. Det är inte första gången. Mm. mm. Swagman. Bara alltså titeln, swagman. Barndomens spel med det här mm. häftiga och minst lika märkliga namnet Swagman. Mm. Bara namnet gör det värt att spela tänker jag. Alltså det här 3D-mystiska äventyrspelet fängslade mig som liten. När de vuxna invånarna i den lilla staden Paradise Falls plötsligt faller i en märklig sömn så blir det upp till två syskon att rädda staden och sina föräldrar får den fruktade swagman. Bara det är ju bra, mm. tänker jag. Fruktansvärt fullt omslag. Nej, jag älskar det här. Har du, Fast... sett, har du sett hur gubbarna ser ut på omslaget? Ja, det ser ut som alla har en mustasch. De har en mörk liten ja, skugga på ja. ovanläppen. Liksom. Mm. Det är Eidos som har... Är, vänta, är Erik Jo, det är utvecklat av Core och släppt av Eidos. Så är det. Tomb Just Raider. Tomb det. Ja, exakt. Jag minns så tydligt att när jag spelade det här spelet som liten så tyckte jag att det var... Väldigt läskigt mm. och spännande på samma gång. Det har liksom samma känsla som en Tim Burton-film. Ja, det har det, absolut. Det är, det är väldigt så här, gotiskt. Eh, och det spelar liksom på det här temat med, med barn och deras rädslor för mörkret, förstår mm, du? Mm. Och så är det typ så här xylofonmusik så här, med dramatiska övergångar. Det blir bara en midi-symfoni liksom. Alltså jag älskade det här spelet när jag var liten. Mm. Sen är ju kanske inte spelet liksom det bästa rent gameplaymässigt. Eh, det är lite klumpiga kontroller. Men vilket annat PS1-spel är inte, men jag, tänker jag. Jag, jag. jag tänker jättemycket på eh, Kasper till PlayStation ja, också. Det är ja. samma top-down-känsla på de två Precis. spelarna. Men jag upplever ändå det som väldigt charmigt och ändå spelbart tycker jag. Och jag fullkomligt älskar hur man liksom får vandra omkring i de här vardagliga miljöerna i deras hem och deras trädgård som nattetid nu har förvandlats till mardrömsvärdar. Det är liksom stora hål i golven som leder ner i någon slags mörk spiral och det kryllar av små goblins och monster överallt. Känslan är ju väldigt liksom starkt förknippad med just barnens rädslor i en mashup av Tim Burton och typ filmen Gremlins. Mm. Jag. Gremlins ska få en tre nu. Aha. Då ska jag göra en tredje Gremlins film. Oj. Jättekonstigt. Ja, verkligen. Ja. Kan bli jättedåligt. Jag vet inte, de ska ju tillgöna på med praktiska effekter, säger de ju. Okej, okay, det, ja, det, det, det är fint. Det sätter ju saker i ett annat ljus, va? Ja, ja det blir ett annat perspektiv på det. Ja, ja Det kan ju bli bra, mm, faktiskt. Jag hoppas det. Men alltså, swagman, musiken tycker jag om i det här spelet, det är det jag minns mest. Jag tycker att den är fantastisk, faktiskt. Det är Nathan McCree han, som har kompo komponerat den här ja, musiken. Han har även gjort musiken till de tre första Tomb Raider-spelen. Den är också bra, tycker jag. Mm, mm. Eh, nej, men alltså, Swagman. Jag, jag bara känner att du och jag måste spela det här. Ja, det måste du nog göra. Ja, för att det är så unikt. Swagman. Men det är ett fult namn. liksom. Ja, det är hela omslaget är fruktansvärt. Det är jättefult. Ja. Det ser ut som någon slags. Eh, klownväsen med röstaflätor. Jag vet inte det. det. Vet du vad en swagman är för någonting? Jag vet inte. Om man söker på swagman så står det så här på Wikipedia. A swagman, also called swaggy, was a transient laborer who traveled by foot from farm to farm carrying his belongings in a swag. The term originated in Australia back in the 19th century and was later used in New Zealand. Uh, swagmen were particularly common in Australia during times of economic uncertainty such as the 1890s with the great depression blah blah, blah. Uh, alltså det är alltså folk som gick runt med um, De vandrade de omkring liksom. ja, ja vagabonder nomader. Men oh, det blir lite obehagligt för att alltså, han själva det entity liksom mm. han går ju från stad till stad liksom och släpper ut sina monster och alla vuxna hamnar i en mardröm men alltså, så, men han det, någon som form de av, inte han kan av, vakna ifrån. I han någon form av Freddy Krueger-figur? då? Ja men, liksom? ja, men lite. Jag har inte tänkt på det. Men ja. det känns lite som det. Mm. Och så är det bara barnen som, som överlever. Ja, liksom. Men då är det ju verkligen ja. Nightmare on Elm Street. Ja, men liksom. lite så. Fast här är det föräldrarna som är i mardrömmar. Ja. Kan man ja, säga. Men det, det där får vi kanske kolla in. Ja, och musiken. musiken. Alltså, musiken. Okay. Ja, mm. musiken är mm. väldigt, väldigt speciell, mm. tycker jag. Swagman vi kolla in då. Jag, jag, jag vill minnas att när gaminggranna var hemma hos oss. Alltså det här är ju pre-podden. Det var typ 2011. Och när de oh, gick igenom Gud. din. Du hade väl typ så en bokhylla med spel då. typ Och typ oh. en kartong. <laughs> alltså alltså bara, jag har garvat dig enda gången. Jag vill kolla, bara säga att då uh. plockade han upp det här spelet. Uh. Och bara, vad är det här? Swagman? <laughs> ja. Swag är vi får lägga in lite gameplay här. Men ja, är det bra eller? Alltså, det är inte så bra egentligen. Jag köpte det mest av alltså nostalgiskt värde. Mm. Ja, men bara namnet i sig så att man så bra, köper ja. SP. Han måste, han måste <laughs> ha varit swag innan swag. Det är, bra, det är, det är ju en av de första spelen till Playstation också. För att det är 25, tror mm. jag. Ja, 25-spelet på Playstation. Så. Bra musik i alla fall. Ja. Jag vet inte om Dave har spelat kanske han, kanske han kanske har tagit tag i det. Han kanske har tagit tag i det. Jag tycker det bara det är kul att se när, när Game gaminggränna var hemma hos oss. Det är alltså det är många år sedan nu. Ja, det men det är ju... typ 2011. Uh, ja, 2010-2011. Uh, när vi sitter inklämda i soffan. Uh. Där. Jag aldrig har aldrig sett så, alltså, så här vi, vi sa det, att det här kommer inte gå nej. Vi kan inte få plats här. Jo då, det, det går, går bra ja. liksom, Vi skulle ner ja. i den där soffan Hira håller på att liksom flyga ut ja. För att det är så, <laughs> liksom så tajt Den flyger iväg där sen liksom. ja, ja. Det var kul faktiskt Det var eh, det med Swagman. Vi får väl kolla in swagman då Det tycker jag Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt på spel-och-sånt.se eller fysisk fantastisk butik i Nortelje. Du, vi pratar mycket retro i det här avsnittet då. Och då måste man ju nämna Spel och sånt. Många av de spelen vi pratar om finns säkert att köpa där, faktiskt. Och i avsnitt avsnittet så pratar vi om Stefan Gansers fantastiska bok The History of Sunsoft, till exempel. Den finns där. Och sen kan man gå in på senast inkommet på Retro på spel och sånt och då hittar man Lemmings och det är Mario World och det är Donkey Kong Country och det är Puzzle Bubble och det är väl lite nyare titlar som Bayonetta och Naruto Uzumaki Chronicles. Spel som kanske blir Hidden Gems i framtiden. Jo men det tror jag. Och definitivt så kommer ju spelen vi pratar om idag finnas där. Det tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Ja, de flesta finns under. En annan pärla som finns i sortimentet just nu det är faktiskt Worms Armageddon till Playstation 1 också som Oj. ligger här. Det kan, det kan jag rekommendera som en hidden gem. Men det är min rekommendation ifrån Spel och Sons fantastiska retrospelslager. Hidden gem, Worms Armageddon. Vilken namn? Ja, det, det, det, det, är det är ett sånt jävla bra spel alltså. Jag spelade sönder den när jag var liten. Ja, det kan jag tänka mig. Det var så himla roligt. Och så fanns det så här svenska och grejer också. Så det ja, är väldigt kul faktiskt. Har du inte varit i Nortelje och besökt den fysiska butiken så rekommenderar vi att du gör det. Passa på och besök den fantastiska arkadhallen Extra Liv som ligger vägg i vägg. Och sen är Nortelje också en väldigt fin stad överlag. Eller hur, man kan ta en helg där. Det kan man göra. Bra ja, mat också. Ja. Bra sushi istället. Bra sushi. Det kan vi, Paripixlar rekommenderar, Nortelje. <laughs> Nortelje överlag. <laughs> Stort tack till våra goda vänner på Spel och sånt. Tack. Okej, okay, jag vet vad du tänker. Varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i par i pixlar av Robin och Filippa? Mitt namn är Timmyrens, mannen som dubbade Cyborg 009. Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Atakan. This is Corey Marshall, the English voice of Rio Hazuki. My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania. Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury ifrån Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i Pixlar med Robin och Filippa. Nu ska vi prata om ett annat spel till PlayStation 1 eh, som heter Legend of LeGaia. Man får liksom aldrig riktigt chansen att prata om det här spelet, så jag väljer att göra det nu. Det är en hidden gem, eh, enligt mig. Och eh, så här, det är utvecklat av Prokion. Okay. Aldrig talat om det. Aldrig talat om det. Jag, jag kan titta någonting på dem. Anmärkta är att Mitsuru Oshima's soundtrack omfamnar det här vackra spelet. Då, och det är ju även samma kompositör som har gjort musiken till Iko. Nej, är det sant? Mm, det har man. Men är av The Colossus också? Nej. Nej? Okej. Inte, nej. Men Ico. Eh, I alla fall. På ytan så kanske Legaja framstår som ett supergeneriskt eh, JRPG ja. från genrens storhetstid. Men jag vill ändå slå ett slag för den här titeln. För jag tycker som sagt att det är ett hidden gem, eller i alla fall ett förbisett spel, visst vi, vi, vi har det här generiska introt så om du får gissa hur spelet inleds. Okej, okay, du ja. är en pojke som vaknar upp i en liten stad, ja. det är sommar ja. en liten fin by ja. du börjar med att göra små, små ärenden ja. typ så här, plocka upp tio äpplen ja. till farmor och så plötsligt så händer det någonting och du kastas plötsligt in i en världsomvälvande resa som handlar om att rädda världen Ja, det är alla rätt Ja, äpplen också. <laughs> du, har, du har inte spelat det här, men Nej, du har det aldrig. <laughs> Nej, men spe, spelets handling tar, tar väldigt många konstiga alltså väldigt många väldigt konstiga eh, svängar. Eh, och det handlar om magiska monster och coola gauntlets. Vad är gauntlets på svenska? En gauntlet är väl en sån här arm... Eh, vad heter det? det... Harnersk. Harnersk. Nej, ju den har du ju på bröstet liksom. Vad är gauntlet, då? Gantlet är ju en sån här vristband. Brist svettband. Det är, svettband. Eh, är det ett spel svettband? Inte i bomull. Fan, det här borde vi kunna. ga Lätt. Är du också så? När du läser vissa engelska, eller du ska stava vissa engelska ord så stavar du dem i huvudet fonetiskt. Ja. Vad fan? Gå inte på svenskan. Skitsamma. Ett, en armskena. Ja. Så kan, kan man säga så. Ja. Eh, man, man, har en, man har armskenor i det här spelet <laughs> i alla fall. De, de, de är magiska. Eh, <laughs> Hur gipsade armar. Fighting-systemet i det här spelet i alla fall påminner mig. Det är som en blandning av Pokémon, Final Fantasy och Fallout. Vad? Ja. Hur ska jag ta ihop det här? Det, det är turbaserat. Mm. Fast väldigt mycket kampsport. Och du väljer själv om du ska attackera fienden så här, höger arm, vänster arm, huvud, kropp eller ben. Okej. Okay. Och sen så kan du liksom samla på dig monster längs vägen. Så att det är liksom turn-based, Pokémon fallout. Men vart kommer Pokémon in? Att du kan samla monster. Jaha, ja, ja, ja. Du kan fånga monsternas mm. själar och så kan du använda dig av dem i strid. Mm. Och sen kan du välja så här, om du ska attackera bossens högerben- Vänster ben ja, som, ja, som Fallout. Alltså unikt ändå. Verkligen. Man ska dock ta med sig att det här spelet är extremt långsamt. Alltså <laughs> allt man gör känns som att det sker i slow motion. Fast vet du, det här kanske är det vi behöver idag. Det här är inget spel som går i som heter timmar utan det är en vacker och långsam resa som, som har liksom ett en Beha behagligt tempo. En vandring med reflektion. Men behöver vi inte det? Behöver vi inte jo. slow gaming? Ja. Vidare nu till nästa. <laughs> Nej, <så här. laughs> det, det finns ju slow TV där man liksom monterar en jävla kamera som livestreamar liksom Frusens sjö. Ja, Hurtigrutten liksom, de ja. båt som åker genom hurtigrutten. i Hurtigrutten. Liksom i de här jävla TikTok-tiderna. Behöver vi inte ha långsamma och mer lågmälda upplevelser. Liksom. Jo, men jag tror det. Det är kanske är meditativt. För några år sedan så tittade jag på en live inspelning, eller live sändning av en frusen sjö i Norrland. Men det det hände Men det måste ju hända någonting. Ja, men det hände ingenting. Liksom, någonting måste ju ske när man, när man tittar på det. Liksom. Ja, kanske. Eller så är du TikTok-förstörd. Nej, men det, det, är, alltså det är... Det är ju någonting med, med långsamma spel. Jag, jag märker det själv att så här... Jag, jag kan inte spela spel som är för långsamma. Men vad är det som gör det? Jo, för, att det, för, för mig handlar det nog om att jag har inte tillräckligt mycket tid på dygnet för att liksom kunna lägga... Jag kan inte motivera att så här, jag kanske har en timme att spela tv-spel varje kväll. Ska jag lägga Precis. det på ett, ett extremt långsamt JRPG? Men är det långsamt för att saker tar tid? Eller för att är det så här långa dialoger? Och, Nej, alltså det är så här... Att, eller att, går att, gubben bara långsamt? <laughs> Han går långsamt. Eh, Övergångarna in till striderna är extremt långsamma. Nej. En random encounter fight kan ta liksom 20 minuter. Nej. Och så är det är så här, och så springer du runt i en dungeon och Men vet, du jag, vill ändå rekommendera. Jag. Det. jag vill ändå rekommendera det. för jag tycker att det är en hidden gem för att det är ett sånt konstigt JRPG med fantastisk musik. Ja. Och det är så här många, de flesta vet säkert vad Legend of Legaia är, men hur många har faktiskt spelat det? Jag har spelat det, jag har klarat hela spelet. Ja. Det är ett jättemysigt spel faktiskt. Ja. Jätte, väldigt skärmig och den har liksom, grafiskt grafiset påminner lite om Final Fantasy 7 faktiskt. Det gör det. Det är liksom samma tidsära där faktiskt. Så att Legend of Le det tycker jag man ska spela. Vad fint! Mm. Varför är det viktigt att inte sälja honung som sin huvudinkomst? Nej. Det är bara en bisyssla. Nej. Jag, fan. Oh, jag var inne på bi men jag kunde inte komma på det. <laughs> Ja, det är din tur att välja spel. Ja. Hidden Gem, vad har vi? Det här är ett spel som jag tror att många känner till. Men jag tror inte att alla har spelat det här spelet. För att man tänker att det ska vara... Generiskt. Generiskt, yes. verkligen. Men det här är allt annat än generiskt. När vi pratar om JPG. Jag säga. Mm. Ja, Eternal Sonata. Ja. Alltså, det här var... Det var det andra spelet jag spelade med dig. Mm. Det första var Heavy Rain. Till Playstation 3. Just det. Men det här spelet, i Sonaten, det var även min inkörsport till JRPG i vuxen mm, ålder kan man säga. Du spelar som kompositören Fredrik Chopin som på sin dödsbädd dåsar iväg till en drömvärld där han får utforska vackra och farliga världar, alla inspirerade av klassisk musik. Spelet är indelat i kapitel. Som har sitt tema efter händelser i Fredriks liv. Och han möter spännande karaktärer som han hjälper att rädda världen med. Kan man säga. Det här är ett väldigt, väldigt charmigt och vackert fantasyspel. Där man får slåss mot häftiga monster till tonen av klassisk musik i högtempo. Det här är allt annat än generiskt. Det är ett sånt märkligt koncept. att Någon, någon dag kom på att ja, vi ska göra ett turbaserat JRPG med Fredrik Chopin, den döda polska kompositören. När han på sin dödsbädd ser iväg i ett limbo. Mm. Och så ska han rädda världen. Ja. Det gör vi. Och alla... Vad va ja. hette, va hette hans partner? <skratt> George, eh, Sands. George Sands. George Sands, just det. Men det var ett pseudonym. Men var det en man eller en kvinna, vet Nej, vi. Det? det är en kvinna. Det är en kvinna. Men hon skrev under ett pseudonym eftersom kvinnor inte fick skriva på den. Vad det. har vi egentligen på Fredrik Chopin. Han var deprimerad. Han ja. dog 39 år gammal i tuberkulos tror jag. Oh, typiskt. <skratt> I mean, so. Men något sånt. Men det är ju jättesorgligt. Och hans musik, alltså det, om det är någon kompositör man ska lyssna in sig på så är det Chopin. För det är, det är bland det vackraste som finns. Det är, hans pianostycken är fantastiska. Och de är så de är så, de är så okonventionella. alltså, de, ja. de var liksom, om, om man tänker att eh, andra kompositörer, Bach, Beethoven, de gjorde liksom popmusik, medan Fredrik Chopin höll på med underground techno. Alltså det, är, ja. det är någonting helt annat. Ja, alltså, nu skiljer det några hundra år mellan de kompositörerna. Givetvis, givetvis. Men alltså, det, det, det blev ju en, en, en annan typ av liksom, musik när han. Jag tror han är 18-1900-tal. Mm. vi kolla, kolla upp det snabbt. Ja, okay. Men det, det, jag ville, det jag ville få sagt med Fredrik Chopin är att han var han, han lät sina känslor ja. styra musiken. Vi har, när man lyssnar på en låt av Fredrik Chopin, det är väldigt sällan en melodi eller ett stycke kommer två gånger i samma... I samma mm. Alltså när du hör det Det kommer tillbaka flera gånger i låten. Ja, ja, men precis. Det är ju musik som är komponerad för att folk ska glädjas åt den och man ska kunna dansa till den. Och liksom, Exakt. Sitta och lyssna på. det här är, är, så här, är liksom så här. Ja, vill du ha någonting att lyssna på ja, men du dör? Är... Lyssna på det här. Men det är verkligen så. Han, han spelar med sina känslor. Och det är så mörk musik. Är han världens första emo? Ja, jag skulle vilja säga ja. det. 1810 För... föddes han. 1810, ja, Dog 1849. Men jag tänker att Beethoven är också rätt emo. Beethoven för han, han, han jag älskar Beethoven. Det är väldigt eh, mollig musik. Ja, väldigt mollig tycker... sonaten eroica så alltså alla de de är ju bara super super deppiga. Och Chopin bara go with the flow. Han körde på med det där. Ja. Och det är fan. super super deppigt. Men en, en annan en annan deppig konstnär. Vincent van Gogh. Oh. Som i ett absintrus skara av sitt oh. eget öra. Vad hände där? Vet du vad det deppigaste med Van Gogh är? Nej. Det är att han hatades under tiden han levde. Det var ingen som ville ha hans verk. De tyckte att han var en usel konstnär. Sen dog han. Och ja, då är det jag är så, men det är så här, det är den som kallar nirvana-effekten så nirvana fort någon dör så bara wow kolla exakt så han levde han dog urfattig och hemlös. Han 37 år när han dog nej Jo. fast alla bilder ser ut att vara minst 60 år om det var andra tider andra tider ja han är väl lite av då, som vi pratade om tidigare då han är väl lite av klassisk musiks kungligheter. Ja jag, ja, gud, jag, ja jag föredrar Fred, jag att lyssna på Chopin. Eh, för, före för för annat. Ja. Apropå kungligheter bara snabbt. Uh -huh. Vi var ju på Livrustkammaren i Stockholm. Okej. Okay. Det skrev det på våran Discord. Folk vill veta lite topp tre svenska i äntarflippa. Men hur ska Varför? det gå? Du kan bara en. Jag kan en, jag kan... du kan två. Du en tredje, vet jag att du gillar. Nej. Nej. Var, det han, var det han som var Sämmelkungen som återgällde sig? Vem var det som återgällde sig? Jag vet inte. Jo, vilken kung återgällde sig? Tänker du på kung Peron? <skratt> vilken kung dog av Sämlor dyker upp när man googlar? Gustav Adolf Fredrik dog på fettisdagen den 12 februari 1771. Dödsorsaken var en stroke, menade läkaren. Kungen återgällde sig. <skratt> ja, Sämmelkungen. Ja, Nej, men han visste jag inte om. Nej. Kung Adolf Fredrik. Men du gillade ju Karl XII bara för att han var en krigsmarodör. Ja, men så här, så här, kolla. Han var inte så intresserad av kvinnor. Han nej. ville bara. Alla bara så här. Är det inte dags för en Arvinge? Han bara, nej. Jag och grabbarna ska gå ut i fältet och skjuta av lite. Nej, folk. Vi ska, vi ska, vi ska, vi ska ta söder ut nu. Men folket svälter! Nej. Det är inte så noga. Nej, det är inte så noga. Kom nu, grabbar. Nu drar vi. Men det var ändå... Jag tänker på typ i hem till midgård lite grann. Ja, men lite så. Jag tänker ändå fint att han var ute där i, i stridens heta själv. Ja, det, var, det, det ska han fan ha. Kväll och inte för. klädd ja. i något pompöst liksom, utan han var klädd precis som alla andra. Har hade vi inte haft honom då hade vi inte fått sabbaton. Nej, jag tänker jag också, ja. inte. Det gillar du jag vet inte om det är en bra eller dålig sak att vi har fått Nej, sabbaton. Nej, jag tänker också det. <laughs> Kanske. Ja, Gustav inte. Vasa var väl bra. Han var bra regent, han var väl mindre bra pappa och make. Men det var vi var på något quiz någon gång när det var så här, byggdes Vasaskeppet under Vasas levnadstid. Mm. Mm. Det är klart det inte gjorde Nej, men det. Är inte all, det, är inte, det är nog inte common knowledge. Det byggdes av Gustav andra Adolf. Som en, som en hyllning. Som en hyllning. Och det är min favoritkunn. Vad gjorde han som var bra? Men han, han gjorde Sverige han och Vasa, Vasa startade väl lite men Gustav II Adolf hade ju Sverige i stormaktstiden mm. som typ dog ut när han dog 6, 6 oktober 1632 i Lytzen ja, ja. ja. Alltså vi, vet du vet du, vilken, vet du vilken som är världens bästa kunglighet i lyssna på det här bara, lyssna på det här att inkludera ett litet barn. Det är det som är så viktigt. Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här. <laughs> ja, den var väldigt söt faktiskt. Ja, där har vi den. Och så här. Sveriges Råd jag vill gratulera till att du blir mor- och farföräldrar. Ja. Tack så mycket. Hur känns Tack. det? Ja, det är härligt. Det är underbart. Det bästa är... Får gratulera så mycket Ja, tack så mycket Fick ni reda på nyheten? Eh, det kan jag tyvärr inte tro dem, Men som far till, till dotter så, så tror jag man får reda på det På ett alldeles speciellt sätt Och det är ju menar, oh, Vad du, menar vad du? Vad menar han? Brevduvar Det var jättebra Hon är inte här nu Men hon är ju i New York Så att alltså. och, och sen här Det är ni överraskade Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då? Tala? Strip eller sexklubb Ja har du ja. nej nej snart kommer de att banka in dörren här. Jag tror visst inte det. Ja men vi älskar kungen. Ja alltså så här. Han är ju rolig. Visst inte. Nej. Nej alltså kungen är vå vårans kung eh, som vi har nu. Det är, det är min favoritkung. Ja faktiskt. Mm. Eh, nog om det. Eh, det var ett sonata Ja. Absolut, det ska ni spela. Det är, och jag ska också bara säga att det är inte generiskt heller när det gäller eh, gameplay. Det är ju en öppen värld liksom, och du har liksom, eh, turbaserat eh, liksom action-moment. Men själva striderna ja, det är... är, är, är det, det är ju det, ja. men det är, det är ett annat sätt att strida som jag inte har sett i något annat spel. Det är inte så här... Men det är lite så här, precis, du, du rör dig öppet... Fast under en tidsbegränsning. Ja, precis. Du, du kan göra ett visst antal command på en viss tid. Ja, kan man säga. Ja. Mycket bra. Och när du blockerar så är det så här i rytm. Ja, exakt. Mm. Det är både lätt och svårt. Ja, men det är fantastiskt. Mm. Ja. Yes, uh, ett hörlom som data. Ja. nästa spel vi ska prata om är också ett ytterligare ett Playstation spel då. Vi ska prata om spelet Fighting Force som är mitt hidden gem. Eh, utvecklat av Core som också då har släppt De sett var bra! Core och Eidos. Mm. Jag tror, fan, heller inte rum till i Storbritannien? Inte, inte en brittisk studio? Jag har fått för mig det bara. Eh, I alla fall, det här spelet finns till Playstation 1 och Nintendo 64. Alla uppskattar väl ett bra gå-på-gatan-och-spö-folkspel, tänker jag. Ja. även kallade. Det här spelet var ju tänkt som en uppföljare till uh, Streets of Rage. och Idén pitchades till Sega, som då inte var speciellt intresserade. Men det gör ju absolut ingenting, för vi fick ju istället då Fighting Force. Vi ska vara som fyra slagskämpar ta upp kampen mot Dr. Seng- ja han så eh, som, som då så förklart vill, vill förgöra världen. Eh, han blev nämligen lite sur över att jorden inte gick under på nyårsafton 99 Så tänker jag så här, jag ska ta tag i det här skiten själv och eh, förstöra hela världen. Eh, spelet är i liksom full 3D. Det är två player co-op. Man går gata upp och gata ner och spör allt som kommer i ens väg. Och vi kan använda i stort sett allting som vapen, bildäck, Järnrör, knivar, pistoler Allt som kommer i vår väg kan vi använda Som tillhyggen Det här är en hidden gem För att det är så otroligt kul Speciellt att spela två stycken Jag minns hur jag Och Den Spelade det här spelet Många gånger Får du säga hans namn? Jag vet inte Nej, men du kan <laughs> jag lägga på på Alla vet vem i varje fall. Ni har hört historien om det gråa bajset när med vi ett spikare. eller med taggar Ja, precis. Och när vi sprängde sönder hans pappas modellskepp. jag minns faktiskt Jag har faktiskt en annan historia som jag har glömt. Och det är den här gången när han slog vardagsrumstven så pass hårt att den bara slocknade. Nej. för att aldrig mer starta igen. Ja. Oh. Då tror jag att vi fick fighting for Jag tänker att alla på en gång tänker på en person de kände i, i grundskolan. Alla mm. har en sån i sin klass. Ja, ja, ja. ja, ja precis. Alltså jag sätter funderar på en rickhistorian. Måste man kanske rota fram några till ur minnesbanken mm. så småningom. Men här, är Fighting Force. Du får titta på det. Du har aldrig spelat det. Vad, vad får du för första intryck liksom av omslaget? Oh, alltså, det ser ju ut som <clears throat> att någon har kastat in liksom ansiktsdragen på dem. De var inte mm. vackra, tycker jag. Nej, vad eh, ser han ut som Barrett? En av dem. Mm. Det, det, det är ett bra spel. Alltså det ser coolt ut. Mm. Hon ser ut som Lara Croft. tjejerna ser ut som typ. Men vad är det här för att... Kolla på han. Ja. Vad är det där? Jag vet inte. Sen kom Fighting Force 2 som var helt värdelöst Vill jag också tillägga. Det, det är ett bra spel det här. det är kul mm. att gå på gatan tillsammans med en kompis och så så, så liksom kan man slåss och spela. Lyssna på det här. Ja discover new moves in order to progress through their incredible diversity, blah blah blah that allow the players to use and abuse surrounding objects. <laughs> jag ser det. What? What? Ja. Mm. Mm. Coolt. Väldigt väldigt coolt spel i alla fall. Fighting Force uh, det rekommenderar jag varmt faktiskt. Men vad kul. Det får vi också spela. Ja, det tycker jag. Eller hur? Kanske framtida avsnitt då på Pixel. Ja, mm. varför inte? Mm. Mm. Vi har väldigt mycket PS1-spel. Jag vet att ni lyssnare kanske börjar bli trötta på det. Men vi har så mycket bra ps 1 som mm. du och jag inte har spelat än. sant sånt. Vem har sämst hörsel i Sagan om ringen? Vad sa du man? Men va, va, va, va, <laughs> Ja. Vad sa man? Vad? Vad man? Vad sa man? Ja, det var bra. De var Nej, det var inte speciellt faktiskt. Jag fick höra här om dan eh, på jobbet att mina mm. ögon, oh, du har så vackra ögon. Det, det påminner om eh... ja, det här onda ögat i Sagan och ringen. Såra. Jag fick höra mm. att färgen, min... Ögonfärg. Men det är ju lava. Ja. Liksom. Men det påminner om det. Jag fattar inte. Nej, Det var inte ett skämt. Det Nej, var på fel... riktigt Aha, alltså. Okay, okay. Ja. Mm. Right. Mm. Men nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi prata om mitt sista hidden gem. Ja, Okej, okay. spännande. Som är kvällens bästa spel. Mm -hmm. Lätt. Okay. Mm. Och det här är också ett sådant spel som jag tror att de flesta vet vilket det är. Men det är mm. långt ifrån alla som faktiskt har spelat det här spelet. Och det är ofattbart Mm. Det är under all kritik. Du också, Robin. Jag, håller, jag, har, jag har ju typ spelat det här. Nej, det har du inte. Du håller på. Nej, ja, du har börjat. Du har skrapat på ytan. Och det är skamligt. Ja. För det här är ett sånt bra spel. Okay. Och det är Child of Light. Ja. Mm. Mm. Nu då. Mm. Prinsessan Aurora vaknar plötsligt upp i den magiska världen Lemuria efter att hon kämpat mot en tids sjukdom. När hon orienterar sig så stöter hon på den märkliga ljusvarelsen Igniculus som förklarar att världen hon hamnat i har blivit bestulen på sin sol, måne och stjärnor och därmed är för evigt dömd att lyda under den fruktade drottning Umbra, nattens drottning. Det blir upp till Aurora att rädda världen med hjälp av de många följeslagare hon möter på sin resa. Kortfattat. Det här spelet är nog på min topp 20-lista, i alla fall. Kanske topp 10, garanterat. Mm. Det är i alla fall det bästa spelet som Ubisoft någonsin har gjort. Ja, men det kan man säga. Ja, det är utan tvekan yes. Det här är en magisk upplevelse. Det är fullt med medeltida referenser och fängslande handling. Bara det faktum att de rimmar. Alla dialoger ja, allting rimmar. Är, allting är rimmat. Det är väldigt mycket färgstarka karaktärer som har såna vackra och ibland sorgliga livsöden Och man, man känner så starkt för alla perso personer man möter i det här vackra spelet. Det är ett plattformspel, Ett met uh, Metroidvania uh, med rollspelselement. Och det är fullt med varierande miljöer. Du har städer och skogar och mörka grottsystem. Och sen är själva fighting-systemet ett slags turbaserat sätt kan man säga. Där du får en tidsgräns på hur du ska agera. Och det är ett aktivt system så det går väldigt, väldigt fort. Nej, som är som grann ungefär. Ja, men typ. kan man säga. Mm. Det är väldigt intensivt men det känns aldrig liksom överväldigande utan det är snarare beroendeframkallande. Det är otroligt roligt att spela. Musiken är dock. Det bästa med det här spelet. Jag vet mm. att jag alltid pratar om musik i spel. Men det är någonting som jag känner väldigt... Jag, jag känner att det är ett viktigt element i spel. Och musiken i Child of Light är nog bland det vackraste inom spelmusik. Det är där uppe bland World of Warcraft och Skyrim. Alltså det är så bra. Det är liksom stora orkesterarrangemang. Det är symfoniorkestrar och... Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så vackert. Om jag, om, jag, om jag minns rätt så är det en person som har gjort soundtracket till det här spelet. Ja, det är eh, det. Nog. Det är någon Beatrice Martin Mati, ja, eller något ja. sånt där. Eh, hon har gjort hela soundtracket själv. Hon är pianist mm. och sångerska. Och mm. ja, som du säger, soundtracket är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Eh, och, men också så här. Sättet som du sätter som. Sättet som som du sa, att hur karaktär presenteras, hur de uttrycker sig, att allting rimmar. Mm. Och handlingen är väldigt, väldigt mörk. Alltså. Den är väldigt det, mörk. Det är någonstans, någonstans liksom lite bröderna, lejonhjärta det äh, är möter... ja, lite så här bröderna Grimm ja, tänker exakt, jag nu på att exakt, det ska ja. vara det är som en saga fast den är väldigt mörk en mörk saga mm. med hemska livsöden och man presenteras först med det här väldigt gulliga och vackra mjuka pastellvärlden mm. eh, men du du luras till mm. att tro att det här är ett ett glatt spel för alla personer som du möter de är alla drabbad av någon slags olycka och du måste ja, lösa exakt. det och ja. hjälpa dem för att liksom få med, värva dem till ditt gäng. Det här, det här är ju ett sånt spel som är lite antidepressionsspel. <laughs> ja. ja men alltså, jag, jag tror att om man om man kämpar med någonting så tror jag att det här är sånt här spel som faktiskt kan få honom att må lite, lite bättre tror jag. Ja. Kanske, absolut. Det ja. blir väl en slags terapi av något det sätt. Det är ett sånt terapispel. Men det är... Jag ska också säga att det är väldigt, du blir väldigt caught of guard. Mm. Alltså det, är, mm. det är så mycket som händer i spelet som du inte har kunnat ana. Ja. Du? Så den lurar dig hela tiden. Pff. Och sen, sen kan jag säga helt ärligt att jag kan ha svårt för Metroidvania-spel. Mm. Nutida Metroidvania, för de är oftast väldigt, väldigt stora. De är väldigt svåra. Liksom. Det här är på en lagom nivå- jag älskar det här utforskandet liksom och du, mm. du får nya förmågor så ah, nu kan jag ta mig tillbaka till det här stället och hitta den här skatten eller förmågan eller följeslagaren. Jag den på jakten också, är väldigt väldigt tillfredsställande. Ja, det, ja, det är den ju ja, absolut. Uh, jag, jag kan tycka att jag, jag blir lite så här stressad ibland av fighting-systemet. Aha. Att det är lite för mycket multitasking i fighting-systemet ibland. Men det, det, det, är såklart, det är bara en också. En annan, annan inspirationskälla till det här spelet det är ju såklart också John Bauer. Eh, och ja. hans, hans fantastiska eh, målningar. Exakt, det är så här skandinavisk eh, natur. Ja, kan exakt. Man säga. Var det inte han som dog i en, i en liten rotbåt eller någonting? Nej, John Bauer dog... Typ John Bauer, ja. Och, John Bauer dog typ 33 år gammal. Så jag John Bauer eller så var jag något annat? Nej, jag sa John ja. Ja, bra. Eh, När han och mm. hans fru och deras typ, tre månader gamla bebis skulle ta en färja eller en båt över eh, vatten från Jönköping till ja, tvärs över. Mm. Eh, och så stormade det och båten sjönk och mm. alla tre omkom. Ja. Fyra mörkt. Men det, det som också är det sjuka med det när man ser John Bowers konst, mm. då tänker man så här att ja, men han kanske levde på typ 50-talet. Om man tittar på hur, hur, hur hans konst ser ut. Jaha, nej. Det tycker alltså han det dog 1918. Ja. Det, det, det, tycker du det, att, alltså, liksom att den är att det, ja, för snygg? Jag modern. tycker att den är för modern och för liksom, mm. det känns mer som de här Elsa Beskov ja, äh, ja. grejerna. Liksom. När fan levde Elsa Beskov, men Hon då? är också 1800-tal. Ja, det, känns, det känns mycket mer modernt än, än vad det egentligen Knadug är. sa du? Eh, John Bauer dog 1918. Ja, men han blev ju inte så gammal. Så han är ju född i slutet av 1800-talet. Ja, 18... och upplevde ändå sekelskiftets... Ja, men ändå så här. Liksom... Alltså, om man kollar på hans konst. Den var så, den var så före sin tid. Ja, absolut. Den är väldigt, väldigt vacker med hans tomtar och troll och skogsnymfer och allting. Det är underbart. någonting alldeles speciellt. Ja. Alltså. Ja men Shell of Light i alla fall oh. det, Jag kan också rekommendera, jag, jag ska faktiskt fortsätta med det Så fort jag är klar med Stellar Blade mm. Så ska jag fortsätta, Stellar Blade Är också ett spel som tror jag tror kommer dyka upp På framtida Hidden Gem oh. eh, Listor faktiskt mm. Inte som det låter nu, jag hör att du är besviken Och arg på spelet lite då då Nej, det är jag inte. Jo, alltså så här, är lite, det, lite besviken. Det straffar mig. Ja. Det straffar mig, det gör det. Men eh, någonstans... Behöver så, så... du straffas liksom? <laughs> Säker livet Vet är hårt inte. nog? <laughs> Vet inte, men alltså det... Ja, det, är jävligt, det är också ett jävligt konstigt spel. Alltså, på Vi kanske ska söka vis. oss till spel där det står så här: 3 plus. Ja, och bara så att typ Du ja Jag håller faktiskt på att spela nya nya spelet också. Ja, men det är, väl det är det. ju betydligt mer lättsmält. Fast jag hörde äh, det igår kring. mot det också om morgonen. Jag blev jagad om ja. ja. fan Det är mindre naket i än vad det, ja, det blev. Äh... Du kanske får ett nytt skin. Och snusmumrikan springer runt i Kallingen eller någonting. Ja, man, vet man vet aldrig. Man vet aldrig. Ja, i alla fall. Äh... Shallow Light? Ja Ja Nu är det dags för mitt sista spel. Och sen ska vi kolla vad lyssnarna eh, har för Hidden Gems där ute. Det här är ett spel som jag jagade efter ganska länge. Det fanns på Tradera. Det fanns, eh, det fanns eh, på nätet och köpa. Men jag ville, jag ville liksom hitta det på mässan. Det, liksom, det skulle liksom bli grejen då. Eh, och det gjorde jag. Nu har jag det här spelet till Playstation 2 och till Nintendo 64- Spelet jag pratar om heter Winback eller Operation Winback beroende på vilken region och format och sådär. Utvecklat av Omega Force och släppt 1999. Vad har Omega Force gjort? Ungefär 7000 Dynasty Warriors spel. Det som gör att jag gillar det här spelet, det är att det är den ultimata blandningen mellan Cyborg 009 och, och Metal Gear Solid. Av många anledningar som jag tänkte bjuda på nu. Har du en fras i lugn? Ja, men jag är så här: Listen. Vi ska som Sean-Luc Cougar. Oj. Ja, han heter så. Det låter som ett pornnamn. Sean-Luc Cougar. <laughs> you can't make this shit up. Han heter så. Vi ska i alla fall infiltrera en bas som nu är övertagen av fienden, terrorgruppen Crying Lions. Den här fienden har ju tagit kontroll över en enorm lasersatellit som hänger ute i rymden. Och vi ska naturligtvis besegra de onda terroristerna. Märkte du referensen till GoldenEye här också? Mm. Ja, det är ganska tydligt. Ja, jag sa blandning av Metal Gear och Cyborg 09. Vi är ju inte ensamma som Jean-Luc, utan vi har ju de andra medlemmarna av insatsteamet. Alla har olika bakgrund, utseende och egenskaper, men samma uniform- väldigt såhär japanskt Super Sentai Power Rangers tänk då fast alla liksom har sina, sin egen bakgrund sitt eget specialvapen, någon har shotgun och någon är lång, och någon är kort, och någon är fet någon är tjej, alltså du vet det är, ja, typ det... som Super 9. Är, ja, är det det Väldigt mycket som Super 9. Mm. Det, det, det här teamet påminner väldigt mycket om Joe och hans kompisar i Super 9. Diverse Diversity. <laughs> Precis, väldigt så och det här spelet har ju också element av stealth. Lite inspirerat av Metal Gear Solid. Men Winback hade duck and cover. Alltså man sätter sig bakom någonting, kika fram med pickan och skjuter. Och det här var alltså före Metal Gear hade det. Och det var före spel som exempelvis Uncharted. Um, men liksom det här spelet var först med... Det, enligt mig i alla fall, så, så känner jag att det här, det var, det var, det var först. Man rullar ut liksom från hörnet med ett coolt laserstikte och så pangar man lite. Och det är ju med i typ alla actionspel nu Idag ja. ja, idag precis. Men här var det nytt. Mm. Många känner inte till att Winback, det var, det var liksom före Metal Gear. Och sen är det liksom lite stealth element. Det är ett väldigt, väldigt svårt spel, men väldigt före sin tid. Det är också en väldigt invecklad story med långa cutscenes. Vi får lära känna alla karaktärer. Vi får lära känna terrorgruppen och deras motiv. Det är liksom... Ja, det är som en Metal Gear-saga fast med cybern och karaktärer. Och en rolig detalj, det är ju att John Lukes insatsstyrka heter Skat. Skat? Nej. Jo, de heter så. Det står för någon sån här special... Alltså förlåt någonting, någonting. men alltså namnen, ja. det, lå, det låter ju typ som en upplägg till en porrfilm typ. Ja, ja. Och se Luke i skatt. Nej. <laughs> <Hilla>. <laughs> du som, det Var du som tänkte? ja, det du som sa det? Ja, Inte det var jag som tänkte. Nej, men alltså Operation Winback, det, det är faktiskt ett jävligt, jävligt coolt spel. Uh, jag tycker verkligen att bara läs det här. 31 explosive stages with 3 different endings. four player deathmatch with 28 playable characters. Men med 28 spelbara karaktärer. Va? Precision laser sighting aiming mechanism. Intense 20 stage challenge mode with stage bonuses. one and 2 player modes, uh, competitive and cooperative. Hollywood style action and solid snake like espionage. <laughs> Står det här. det här. Är, det här Operation cool. Om det är ett spel jag vill rekommendera för den här kvällen så är Operation Windback. Mm. Hidden Gem, fantastiskt jävla spel. Alla borde spela det, punkt slut. Men en fråga, kan man växla mellan olika, eller spelar du som han Cougar? Jag får, att, jag, jag får att du kan växla. Mm. Och att vissa barn, nu var jag många år sedan jag spelade det här, men att du kan, vissa barn är liksom anpassade för vissa karaktärer. Mm. Och sen är det liksom, det, det handlar om hur storyn utvecklar ja. sig. Liksom. Men vad coolt att man kan alltså att du kan spela två. Mm. Och mot andra också mm. Det här är ett fantastiskt spel, jag säger det Operation Winback alltså Jag föredrar Playstation 2 versionen. Ska vi kolla lite vad våra Lyssnare på Discord har för Hidden Gems, ja, eller vad säger tycker, du? Mm. Det tycker jag vi frågade som sagt våra fantastiska Lyssnare på Discord Vilka deras hidden gems var Vilka hemliga favoritspel Finns i deras gömmor eh, En cool kille med skägg Och hatt Han Får, jag Får jag använda hans dialekt Ja Ja, men det är bara Dark Cloud Otrolig dungeon crawler Med en lätt att lära sig Byggsimulator Folk tror det är Zelda-klon det känns fel och det känns fel. Det känns som att du ja. hånar honom. Det vill jag ju inte göra. Men han skriver Dark Cloud i alla fall. Sen skriver han också Ghost Trick. Phantom Detective är lätt i topp fem spelstories. Oj. Oj. Skaparen bakom Phoenix Wright som också har gjort detta mästerverk. Kort och roligt dessutom som jag anser som ett plus. De kände jag inte till. Nej, jag Dark, inte Dark Cloud känner man ju till. Ja. Det har jag också hört jättegott om faktiskt. Ja, det är ett speciellt spel. Det har speciellt vi spel. väl. Ja, det står här inne. Ja, tals. det får vi också ta och titta. Bra tips! Ghost Trick Phantom Detective Det ska fan jag in. Ja. in. Mm. Jim Ström har också kommit med en rekommendation. I have no mouth and I must scream. Gam, <laughs> gammalt pek- och klickäventyr. Medförfattaren Harlan Ellison. Själv som den sadistiska AIN AM. Inte det mest nyskapande interfacet, men vad den saknar i mekanik så tar den igen det i story med flera obehagliga teman som tas upp. Mm. Finns tillgängligt på Steam. Sen har han också rekommenderat Robotech från anrika spelstudion Quintet. Trots det barnsliga ytan så finns det betydligt mer avancerad mekanik än vad man först anar i detta JRPG som kan ha varit inspirationen till Pokémons stridsystem. Oj! Ja, det här. Jag inte spelat Robotrek. Nej, men alltså då har de ju lyckats. Det är ju Hidden Gems vi ja, men döpte. Vad ja, kul! Det här, ja, ja. Men, mm. Rale Ishii skriver enda spelet som jag kommer att tänka på är Remember Me som kom till Playstation 3 och till Xbox 360. Det känner jag också igen. Jag tror aldrig jag spelade det när det begav sig. Nej, jag känner inte igen. Nej, jag. Nej, jag minns att jag har hört det. Ja. Mm. Gustafsson vill rekommendera Silver till Dreamcast och PC. Snyggt och mysigt, ett sånt där spel man alltid återvänder till. Det kommer jag ihåg från den tiden. Jag, det, jag spelade det aldrig, men jag, jag, minns, jag minns det väldigt tidigare. Jag minns karaktären där hade den här Fabio-håret och att han hade en silvrig rustning på sig. Han hade en bringa också. Han är, ja, precis, något mm. sånt där. ja, precis. Erik eh, vill tipsa om Brutal Legend. Varierande gameplay och musiken är sjukt bra. Och det är ju Jack Black, va? Ja, det låter. Det är det här metallspelet typ. Ja, precis som mm. så open world ja, äh, och Man kan raza och grejer. Och, ja. Men, men jag, tror till, jag tror till och med typ så Ossi Osborne är med och gör det en sån här cameo. Java mm. Michelangelo säger Vice Project Doom till Ness. Känner inte igen nej. alls. Nej. Och New Ghostbusters 2 till Ness. Mm. Det, det har inte heller spelat. Nej. Det får, vi få, ja, det får vi kolla. Folk sitter inne på sånga, så, såna bra speltips. Ja, det kanske, kanske är någonting att kolla. Syborg eh, 2003. Dark Castle till CDI. Dark Castle? Ja. Det har ju Angry Video Game du gjort ett tag Det är därför det spelet är känt. Då. Nej, det är väl det här när du du kan inte ta dig förbi... Eh. Första Nej, du, du tänker på Dragon's Lair. Dragon's Lair, ja just Kommer du ihåg vad som hände när vi spelade Dragon's Lair? Jag kommer ihåg att du bad din en av dina bästa kompisar att klara f första får jag skärmen. Jag måla upp det? Ja, ja. Får jag måla upp det? Eh, och du sa så här, om du klarar den här så får du 500 spänn. Första försöket också? Första försöket. Första skärmen? Ja. I Dragon's Lair till ja som är liksom mytomspunnet det är ökänt för att typ vara omöjligt mm. En eh, Video Game Nerd har gjort ett avsnitt om det också mm. och skriker sig hes liksom för att det är så svårt. Din kompis klarar det på första försöket. Jag vet inte vad han gjorde han, han gick fram och tillbaka och fram inte. och tillbaka. Jag har fortfarande inte gett pengarna. Nej, nej, han... <laughs> nej jag han nej vad fan alltså. mm. hur fan lyckas man klara första skärmen jag på första inte. försöket i det spelet. Han det går såg inte. hur vi spelade Gjorde ja, fast ju. vi dog ju liksom några sekunder in. Ja. Jag vet inte hur han gjorde det Ja, ja. så yes, vi fortsätter. Eh, Länk har skrivit också. Det är... Jag har svårt för definitionen för Hidden Gem. Mm. Så lägger fokus på vad jag anser behöver mer kärlek. Ja, men det var ja. lite vid det som ja. vi var inne på också. Rimligt. Wild Guns till snäs. Det är cowboys mot robotar. Det är Natsume. Det är att skjuta allt du ser- till ett fantastiskt soundtrack. Det har co-op, behöver jag säga mer. Nej, men jag, jag håller med. Oh. Alltså, det, det är ett väldigt underskattat spel faktiskt. Hidden Gem. Sen skriver han också Rise Star till Sega Mega Drive. Spe yeah. Spelet jag alltid pratar om om någon behöver tips eh, på spel till Mega Drive. Tar maskinen till sin gräns och det är Sonics motpol. Det är lugnt, mer utforskande och har mycket mer karaktär. Rystar springer alltid om Sonic för mig. Fint. Ja, ja, jag har faktiskt aldrig spelat Rystar. Kanske kan jag köpa det. Northgard skriver han också till PC. Eh, ett något modernare spel. Det är ett strategispel med vikingatema. Lite Settlers, lite Catan och eh, bara massa mys. Det fick mig att känna att RTS-genren borde fått ett uppsving igen och gav mig mer hopp. Men det är också sånt där mysspel då. Mm. Ja, Långsamt. Ja, precis. Terapispel. Ja. Och sen så har vi då systemfel 404. Jag skulle ändå säga Digimon World till mm -hmm. PS1. Intressant spelvärld som är roligt att utforska. Det är kul med så många kombinationer på diggutvecklarna. Det är dock nästan brutalt. Sen vet jag inte jag vad han har skrivit här. Okej, försök häng med nu. Bajsar din Digimon utanför en endaste gång så diggutvecklas den till antingen en bajskorvs Digimon eller en grön slämprop. Man måste spendera mycket tid på gymmet. Du måste grinda satan alltså. Stridsystemet är mer lovligt förvirrande. Jag förstod precis. Nej, Jag, jag fattade inte. Ja, men du skulle ju hålla koll på dina Digimons. Ja, men Och blir, blir det dom... en bajskorv annars? Ja, som... tydligen. <laughs> Kanske borde du spela det här faktiskt. Liksom Tamaguchi 2.0. Jaha, det är lite mm. det jag tänker, jag fattar. Mm. Jag fattar. Okej. Mm. Fair enough. Fair Kul! Enough. Yes, det var alla lyssnare. Det var inte alla, men det var några av våra lyssnar Hidden Gem-förslag. Jag tänker väl att vi kan väl... Vi får ju med alla tipsen i beskrivningen till podden. Ja, jag hoppas det i alla fall Vi har pratat om en massa Hidden gems eh, Som sagt, häng oss inte för att ni kanske känner till Alla de här spelen Men ja. jag tänker att det är spel som förtjänar lite mer kärlek Och jag tror att det kanske var något spel som du aldrig har talat om Som ändå var så här, Det här vill jag kanske testa liksom. eller hur? Och så kanske du är övertygad nu Om att du måste spela Operation Winback ja, och måste Child man spela. of Light Det måste man spela ja. Ja. Vad händer med hundar som skäller för mycket jag vet inte. De får skallskador. Nej. Hörrni, det är dags att packa ihop. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast. Avsnitt 211. Det jag stämmer. Vi pratar om Hidden Gems. Jaha. Ja. Eller kanske bara Gems. Ja, eller kanske bara bra, bra spel. liksom. <laughs> ja, vet. Men tack för att ni har lyssnat. Tack så fan för att ni har lyssnat hörni. Vi har snart igen. Och uh, vi vet inte vad vi ska göra då. Vi får se. Vi får se. Jag har mm. lite idéer. Coolt. Spännande. ja Det är ja, Death ja. Dungeon du tänker på nu. Ja, kanske. Ja, då måste vi börja spela det innan. <laughs> Annars kommer det att ta för lång tid. Vi, måste en... ja. vi kan spela Death Rap Dungeon. Vi måste sitta att göra fram tills dess bara. Ja, men vi slänger oss till med något. Ja. Sidequest kanske. Det var länge sedan. Kanske. Ja. Jag vill göra sidequest om katastroffilmer. Ja, just det. Day After Tomorrow, Independence Day, Armageddon, oh. Deep Impact. Ja, men något sånt. Ja. ja. ja. Så kanske det blir. Ja. Vi får vi se. Får se. Ja. Ja. Tack så mycket för att du lyssnade här. Ha det så bra! Puss på Puss er! På er. Hej. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paripixlar. Om du vill stötta den här podden så tycker vi att du ska gå in på patreon.com-paripixlar. Och där kommer ni hitta massor med exklusivt material. Bland annat Robins spelmysterier, sagostund med Final Fantasy. Eller när vi snackar om hårdrock och metal. Vill ni oss någonting? Det är klart ni vill. Så maila oss på podcast-paripixlar.se eller paripixlar-gmail.com På våran hemsida paripixlar.se så hittar ni allt det här och en länk till våran Discord-kanal där ni kan gå in och hänga med likasinnade lyssnare, eller hur Filippa? Ja, men det stämmer. Vi ses där. Vi ses på Discord och tack för att ni har lyssnat återigen. Tack så mycket. Och innan vi avslutar... Ge oss gärna ett betyg i din podcastspelare. Det betyder jätte, jätte, jättemycket för oss.